Осип Фелькович, від чого море солоне? Кожний з вас чув, що вода морська солона така, що з неї навіть сіль роблять. А, а то так. Будують на побережжю лотоки, і у ті широкі або мілкі лотоки пускають повно морської води. Котру від моря загатою відтинають. Відгачена вода схне на сонці, А як зовсім висхне, То лишається біла сподобина. А си є сіль, Але вона не є така добра, Як наша копана або варена сіль, Бо береться трохи пригірка. Як-то чути в оселецях, котрих найбільше морською солею насолюють. Від чого море таке солоне, того ніхто не може зміркувати. І лише тільки знаємо, що якби Господь Бог був не посолив, то би ніхто не міг і жити на світі. Бо вода у нім, не маючи такої прудкої протоки, як наші ріки, скоро бися зіпсувала і усе повітря так зачутила, щоби, здається, і одне дихання не могло в нім жити. Але казка, яка-то вона вже за себе зроду вигадлива та хімерна, вдавалася. Знає кожному раду і причину. Отже, собі на збитки та на навдивовижу усім ученим людям про тото то так оповідає. Був собі дуже-дуже давно один стрілець. Та був він такий бідний. Що крім жінки та кількох здорових та веселих діточок? Нічого, а нічого не мав. І з того лежив, що собі, бувало, в лісі застрілить. Але лавецька комора буває і худа, бо часом то біжить йому все під крізь, а часом відходитиме і два, і три дні по дебрах, та хіба ворону або сороку здрить. А часом і то ні. Отак От лучилося раз і нашому стрільцеві, що ходив цілу бозу велику днину Оперевана купала по лісах, та навіть ласочки не видів, не те що. А тут вдома діточки їсти пищать, бо вже два дні не мали нічого в устах, як піснуло воду. Ходить наш стрілець лісами, Що ходить, ходить. Аж тут уже й сонечко сідає, Уже й вечоріє, А він сам так зголоднів, Та так утомився, А що вже й поступитись не може, Аж тут і чує, Як щось недалеко від нього У лісі гукає. Туре, туре, Лихої натури, на купала зі скали виходиш, Всякій пащі много шкодиш. Але хто уб'є тя з лука, Буде жити, як той дука, Бо даш Бог є світа й сонечка пан, Платить за услугу, що хоче хто сам. Як наш стрілець, Сі слова учув, так дуже переполошився, бо що від свого покійного батька чув, що уночі поперед Івана купала, у сім лісі щось несамовите ходить. Але він собі думає так. Ну, мені все однако. Чи загину з голоду, чи від нечистої сили? Але мені раз циганка ворожила, що я, оперед Івана Купала, уночі собі велике щастя добуду. От і пішов він на голос у ліс, а той голос у одного гукає. Туре, туре, лихої натури, на Купала зі скали виходиш. Всякий пащі много сходиш, Але хто уб'є тя лука, Жити буде, як той дука, Бо даш Бог є світа, й сонечка пан, Платить за заслугу, Все хоче хто сам. Приходить наш стрілець ближче, Дивиться, та же все лісовик, з зеленою, як трава, бородою. Він так і А Айзісовик з зеленою бородою каже до нього. Не бійся, стрільче, Бог з тобою. Я знаю, що твої діти дома з голоду погибають. І тобі самому з голоду аж цигани привиджуються. Якби ти хотів мені в однім ділі послужити та мене послухати, то був би і ти, і твої діти щасливі, поки вашого життя. Роздумай же собі та розміркуйся, бо я тебе не хочу силувати. А що мені тут нового думати та міркувати, каже стрілець? Скажи, що я маю робити, так я зроблю. Набили ж у моїй силі отце. Мені однако гинути. Не бійся, чоловіче. Бог тобі поможе. Як підеш просто оцим плаєм, так зайдеш на опівніч. Водно таке велике кітлище, що тобі здаватиметься, що ти на кінці світу, такі великі та страшні скали там стоять. Але ти сховайся у затінок за одну скалу та тримай лише лук свій на поготові. Бо саму північ отвориться скала, і вийде з нею страшний залізний тур з огневими очима, аби, як скоро папороть зацвіте, увесь її цвіт спасти, щоб людям ніяких хізна з нього не було. Бо ти знаєш, що як хто дістав би справдеснього того цвіту з папороті, що лиш на Івана купала уночі процвітає, то знав би геть усе, що є на світі. Але ж бо під землею живе огневий змій, цар поганий. Що в на залізнім току Град молотять Він то є великий ворог Усіх людей і всього добра Отже і пускає на купала Во опівночі свого найлютішого тура Щоби кожде зело і кожний цвіт випас того тура ти маєш цієї ночі з твого тугого луку застрілити і мені з него серце принести. Як се тобі вдасться, то будеш мати нагороду, яку сам захочеш, але не квапся, щоб не опізнитись. Більше нічого, каже стрілець. Ну, коли ж так, то дожидай мене тут, а я принесу тобі серце з того проклятого Тура, бо й я давно вже чув, що він велику пакість на світі творить. Я знаю до свого лука таку примівку, що не лиш поганий Тур, але й сам Змій цар вогняний перед ним. Не утік би. Жди мене тутка. Не журися тим, що я тебе не буду ждати, каже лісовик. Але пильнуй свого діла. А ще на тобі і оцей корінчик. Та тримай його під язиком. Бо з тим бісовим туром вже не такі собі рицарі накладали. Як ти оце, що з голоду ледве світа видиш. Та всі роги покотили, А я тебе люблю, Бо ти горівки не п'єш, Неділеньку святу чтиш, Зато даю тобі оцей корінчик, Він тобі у пригоді стане. Лиш біжи, щоб не спізнився, а, а ще на тобі оцю грушку. З'їждж її по дорозі, то таки зробишся ситий та дужий, якби з-за панського стола став. Все так сталося, як лісовик сказав. Як скоро наш стрілець грушечку з'їв, так зробився такий дужий та легкий, як вітер, що за годинку і в кітлищу став. Але тут не були жарти, бо тільки що спостив стрілець за один великий камінь стати та лук свій напружити, аж тут як загримить шкала, як вискочить залізний тур. Як сипне вогнем та просто на стрільця, аби його на грусь розмістити. Аж тут годі упав на коліна та лиш заревів не своїм голосом. Гой, гой, каже. Не таких то я рицарів зі світа позгонив, що й ворон кісти їм не заніс. Та аж тепер прийшло мені від такого гинути, що трохи і сам з голоду не загиб. Але то мені все той проклятий лісовик приспособив, котрий доти шпирав, аж доки такого собі стрільця не вишпирав, що й горілки не п'є, і неділю шанує». Ну та коли вже так, то стріляй добре. А стріляй у саму зірзу на чолі, щоб хоч довго не карався. Тур не простив всі слова з речі, аж лежав уже без душі. Бо стрілка всадилася йому аж по самому перо у залізну голову так, що ніхто би її вже відти і не видобув. Але стрілець наш, немного гаючи, витяг ніж, розплатав турові груди, вирізав з них серце, сховав у свою левецьку торбу та й справився назад у дорогу. Аж лісовик уже і сам тут. -ка. А що каже? Опорав? А вже ж каже стрілець. А тепер же слухай, каже лісовик до нього. І ви просто цим плаєм, що ж скалами в'ється. А той корінець. Що я тобі дав? Так тобі послужить, що за малу годинку станеш на скляних горах у кришталевих дворах присвітлого даш Бога. Йому подай серце. А як він тебе питатиме, що ти за свою прислугу у Него правиш, то проси його щоб тобі позволив вибрати собі у його світлицях, що тобі самому подобається. Як же ж він тебе стане водити світлицями та тобі всяку всячину показувати, то не бери ні золота, ні срібла, ні дорогого каменя. Хоча бити би тебе як кортіло, але ж ти аж доки не заведе тебе в одну світлицю, де нічого іншого не буде, як лиш самі машини. Тут же, дивися добре. Стояти буде в однім куточку млинчик. Не більший. Як ті млинки, що діти собі часом на потоках будують. Цього млинчика проси собі удаш Бога. А проси його дуже, бо він не буде хотів тобі його дати. Буде казати, щоб ти собі брав у міг золота. Але ти упийся таки на млинці, що він тобі його дасть на конець. Розумієш? То вже розумію, обізвався стрілець, шкробаючи в голову. Але що мені по млинцеві? Хіба я тим голодні діти погодую? Або своїй старій рот заткаю? Як верну з порозно торбов та з млинцем домів, дала би вона мені млинця, не бійся, а то такого, щоб мені його ні ти, та ні сам Даш Бог не відтулив. Ти ще, мабуть, моєї старої не знаєш. А плетеш? Та й сам не знаю що, каже лісовик. Хіба ж я тобі не казав, що я тебе люблю? Ти стань лиш, той млинчик. А відтак не журися. Ми твою стару вдобрухаємо. хаємо. Спіши щоб щобись наш пляний горах став. Заки іще Даш бог рушити сонечком світ об'їжджати, а то пропав би увесь твій труд. Біжиш! Стрілець пошкробався ще раз у голову та хотів щось сказати, але лісовик ухопив його, запрошивку та й натиск у плай давши йому ще здоровий кулак у потилицю на дорогу, а то такий, що і не стямився, не борак, як став і на шкляній горі, і у кристалевих дворах даж бога, що саме тоді збирався зі сонечком виїжджати. Як же ж уздрів він стрільця? З туровим серцем так і врадувався велико, та й став у неву питати, яку він нагороду собі хоче. А той став усе йому так казати і так робити, як його лісовикучив. Як же ж він на млинці та уперся так, що ніщо було вже робити, так даж Бог до нього і каже, ну добре. На, наш тобі оцей млинець. Але уважай, що з ним робитимеш. Бо ви, люди, ніколи не знаєте з вашого щастя користати. Але зовсім таке з нього зробите, що найбільше щастя. Вам у найбільше нещастя переводиться. Все сказавши, упхнув йому млинецю торбу, аж тут як ударить грім. Наш стрілець упав, неначе неживий, не живий, на діамантові помости, у кришталевім дворі світло даш Бога, на шкляних горах. Чи мало, чи довго він так без пам'яті лежав, аж тут промітується, аж він уже не вдаш божих теремах, але у себе дома, під вікном, на приїзбі. О, думає він собі, хіба ж це не дивний та не чудний мені сон снився. Такий, мабуть, і розумній моїй жінці ніколи не сниться. А причин такий се не сон був, а правда. Бо ось у торбі і дивний той млинець, а під язиком корінець. І в потилиці, чую, ще добре, той кулак, що мені його лісовик на дорогу дав. Але що мені з нього? Який сам з роду дурний та божевільний, такого другого дурня послухав, того лісовика з зеленою бородою. Не лучше ж було мені набрати повну торбу золота або діамантів, як правити оцю пусту забавку, та ще за ню. І такого грому віддаш Бога вислухати, аж мені виділось, що мене моя стара оце так гарно мотогоном уціпила, як то вона часом з примхи любить. Гай-гай, е але треба йти цей млинчик, де на смітті кинути. А то, як старав здрить, то не бійся, що не тямитиму до нових війників. — Капустяна ти, головко, — обізвав цей мурісовичок за плечей, — чи ти бились ді правди оцей премногоцінний млинок, на яке там небудь сміття не кинув? Гай-гай! Які ж то ви, люди, дурні, хіба ж ти не знаєш, що сей млинець має таке до тебе, що як скоро ним лист покрутиш, та й скажеш. Млинчик, млинчик, ну охочо, змели мені, що я хочу, змели мені зараз то-то і тото. -то. Так млинчик тобі зараз і намеле, щоб твоя душа не запрагла. А як хочеш, щоб твій млинчик станув, так лиш скажи, млинчик, млинчик, ну вже сти, бо так хоче мельник твій. Так він стане і не рушиться, хоч би йому що хто робив. Знаєш же тепер, який ти оце собі скарб цієї ночі запопав. Шануй же його, та розумний будь. Все сказавши, з ними йдів лісовик, а наш стрілець, як зроду нелінивий був, так зараз взявся до свого млинця. Млинчик, млинчик. Ну, охоче. Змили мені, що я хочу. Змили мені зараз тут такий замок красний та дорогий, аби такого і в царя не було. А в тим замку золото та срібло, та всякого добра повно-а-повно. А, повно. а навколо замку Усілякі сади та квітники, та водостоки, та холодки, а то все у золотих парканах. Млинчик лиш заторкотів, і одразу сталося усе, що він казав. І як він хотів. І замок, і городи, і сади. І усе так дійсно, як він це собі бажав, навіть і такий залізний паркан з позолоченими головками, як у самого губернатора у Львові. Наш стрілець назнестямився з радощей, та все добре, думає він собі, млинчик-млинчик. Ну, охоча. змили мені, що я хочу. Змили мені зараз так, щоб мені і моя стара, і мої діти лежали собі в шовкових перинах то в золотих ліжках, і то всі в тоненьких білих сорочках, а коло них, аби стояло. Сто служниць на поготові, і то з усякими шовковими та дорогими уборами, з такими, аби їх і в цариці не було, а я сам, аби став у такий дорогий ловецькій уберії, в який ходить сам заторкотів. Та й все сталося на млі ока. І ще краще, як він сам собі все думав. Млинчик, млинчик, ну стій, Бо так хоче мельник твій. Млинчик і став. Тоді увійшов на стрілецю замок І не міг начудуватися. Надивуватися усьому гараздові та всім припихам, які він тут уздрів. Таке йому навіть і не снилося не те, що стара його аж пихтить у шовкових перинах, а діточки аж рученятка порозкидали на білих, як лебідь, подушках. Стрілець наш махнув тихенько начелядь, аби мовчала, а сам пішов гледіти трапезної світлиці. Бо хоч з'їв він від лісовика грушку, та однаково ж від того кулака, що дістав був від него у потилицю, знов йому зголоднілося. А то, мабуть, чи не дуще, як учорен підвечер у лісі, бо все вже і днинка зробилася, і сонечко уже сходить, таке ясне та рожеве. Найшов він і трапезну світлицю, але що з того? Кедрові великі столи стояли рядами, озастелювани білими та тоненькими, як папір обрусами, а на них стояли самі золоті та слібні та кришталеві миски та полумиски та блюда, всякі знаряди, як у якого царя, але усі порожні. Так він зараз до млинця. Млинчик, млинчик, Ну, хочу, змели мені, що я хочу, змели мені зараз тут усякої панської страви та лакіток і ласощів, щоб аж столи повгинались. А для моєї старої намели повну оту велику миску пирогів із сиром та й шкварками. Але так, щоб у сметані аж плавали, бо вона нічого так у світі не любить, як пироги в сметані. Оногди у кума Андрія на христинах, як ухопила зненацька один пиріг, то так їй в горлі став, що мусив їй чимало кулаків у потилицю надавати, доки аж песій пиріг пішов собі туди куди йому треба. А змели так, млинчику, аби на обід прийшов до мене і кум Андрій з кумов та з усією родиною, і кум Панько з усіма, і кум Дмитро, і Василь, і Петро. А Дмитро, аби приніс сюди той свій Золотий топірчик, що я в нього вже два роки як торгую, та годі з ним торгуватись, бо тільки за нього правечу цар би за нього тільки йому не дав. Але нині мусить він мені його продати, хоч би там не знати, що. Ще не проказав гаразд, аж уже. І все так сталося, як він хотів. Яка вже тут страва не поставала на усіх столах, а у найбільшій мисці не пироги тобі, ні. Аж плавають у молоденькій сметанці та й свіжих скварках. А ось бігає вже й його стара. Солоха отце, з усіма діточками, що так занев, як ті бджоли за маткою, і рушили. Солоха зараз же до свого мужа оце. А це, що се мене такого? Чи ти лиш се дістався ночі з папороті цвіту? Я сама себе не тямлю. Чи оце я лист зночі, з лободою якого, дурману не наїлась? От заткайся, стара, та сідай борше до пирогів, доки чи гарячі, а то вистигнуть, каже стрілець. Уповідати буде і відтак час, як собі покуштую оцього печеного поросятка. Значинкою. Бо хоч і оцей Солоненков шпікований та у квасній сметанці жарений зайчик не навбій, то все-таки я до печеного поросятка значинкою кат мене не взяв. Та лиш не квапся стара так дуже, як о ноги у кумандрія. Аби не було знов так. Лист серце серця так зараз, прошу, тя. Бо ти знаєш, що нині Івана купала. Так зараз і повин двір гостей навалить. А Дмитро з тим своїм красним топірчиком так же. А слухай, на подвір'ю вози заторкотіли. Це вже вони. Це наші гості, але ти не вставай, сиди собі лись за столом коло пиріжків, а я піду їх тим часом зустрічати та сюди уведу. То, що вже буду дивитися на твої коралі з дукатами, як тут гості посходилися, як вони віталися, як дивувалися. Та як випитувалися, то много б уповідати та ніщо слухати. Тільки скажу, що всі собі добре підхмелилися, навіть і наш стрілець, хоч і не горівкою, але годованими угорськими винами, і Дмитро став тоді і казати до нього. Гай, гай, куме Семене, мене. Які тобі щасливі. Коби мені ваш млинець, о, то я знав би, що з ним робити. А що ж би ви з ним зробили, куме, Дмитре? Я б зараз, біля вашого замку, гу, зробив би. Велике море! З пристанев. А в тій пристані такий гарний корабель, аби такого і не було у на світі. З усіма стерниками, керманичами, матросами. Тоста того, з усім, з усім знарядом. Я сам зробив бися Капітаном того корабля. Та собі хоч до осені тим голубим морем погуляв. О! Ви не знаєте, куме Семене, Яка то-то розкіш по тім синім морі без краю гуляти. А я волію собі вже з тугим луком, Аби з яким кресом по тих темних дебрях, але що ж робити, кожному своя охить. А що дасте ми, аби я вам свого млинця позичив до осені? Топорець, давайте сюди. Тут маєте. Ось вам і млинець. А як схочете, аби він вам і море, і корабель, і що схочете хочете, намолов, то лиш промовте: млинчик-млинчик, ну охоче змели мені, що я хочу. А Дмитро, як був з роду пруткий, та ще до того й трохи підхмелений, так і зараз закрутив млинцем: млинчик-млинчик, ну охоче Зроби мені, що я хочу, змили мені так, аби я зараз серед моря зробився капітаном у найкращим кораблі, гедзусім знарядом. Так відразу і став він серед моря у пишнім кораблі з гордими морцями та пишними парусами. А околу нього ця служба і та старшина корабельна, що йому так низько і кланяється, звичайно, як своєму капітанові. А він так згорда й промовив до них, «Ну, хлопці, тепер підемо хіба снідати». «А вже ж, капітане», — каже корабельний староста. Сите та просите снідання на столі. Але що з того, коли хоч усего є в кораблі, що душа бажає, а лиш одного нам брак? А то чого би? питає гордий капітан. Та й ухопив за свій млинець. Солі, світлий пане. Солі. Аж зареготав, Дмитро Млинчик, млинчик Ну, охоче, змили мені, що я хочу Змили мені тут зараз солі Господи, як не затокотить наш млинчик Як не стане сипати солі «Так сипли, так сипли, як з міха! Аж тут і стали стерники кричати, годі вже! Годі тої солі, а то затопить зараз цілий корабель!» Настрашився й капітана наш гордий, але що було робити? Він знав промовити до млинчика, аби рушив! а не знав, як його зостановити. Отже, ніщо було діяти. Мусили той костівний млинчик з корабля у море кинути. А то був би цілий корабель затопив. Але млинчик ще й у морі меле собі тусій. Для того ж море таке видно солоне, і до сьогоднішній гіднини і буде собі солоне, аж доки якому розумникові не вдасться того млинчика з моря видобути.